Вилунювалася мелодія Вилунювалися, злітали, кружляли над вами слова Що плещуть моря хвилі ясні Під небес благословіння І, мов, струни мандоліни Тужить місячне проміння Ну, сеньоре, прошу тебе, понатужся І вслухайся в себе, і в оці слова Мелодія ця також живе у тобі Ти тільки, сеньоре, допоможи їй скреснути ти мусиш сам собі допомогти. А тепер далі, далі, далі, бо слова не чекають. Мелодія пливе і кличе. Чуєш, лейтенанте, вона зове, любий син, устань кличе Срібно водограй, пісня мами, сад розмай, кличе твій коханий край, кличе, ну ну, глибше вслухайся в себе вояче, ще глибше, не лякайся болю, най біль пробиває груди, най вітер здуває попіл забуття. Бо чуєш, кличе тебе рідний край Ти, Марчало, піддайся, співанці І цілуй, цілуй свою кохану Пести її білі груди Розчісуй її волосся Припадай до розтулених жарких губ Люби її пристрасно Бо вам належить любити Бо тебе вже кличе дуче на війну Може, і на смерть А в пісні, чуєш, стежка дзвонить кам'яниста у садах помаранчевих Що? Запахли тобі лейтенанти Помаранчеві сади? Нічим тобі допомогти не можу У наших краях помаранчі не ростуть Вони ж бо ростуть в Італії Туди тобі і всім вам Стелиться доріженька Бо в Італії, як далі співається у пісні Забриніли кепариси Покликом віолончелі Це дуже важливо, мій друже ти мусиш почути віолончель І мусиш дихнути запахом матіоли Бо скоро, йой, скоро Омбундерують тебе Навчать вбивати І повезуть у північні краї В сніги, в смерті А в пісні пливуть хмарин гондоли неначе туга баркароли Що, настає світанок? Так? Вже спить твоя кохана? Вже спить стара римська вуличка Над старезним тібором? Тобі ж, лейтенанте, спати не дам. Повторяй сьогодні, і завтра, і післязавтра мелодію, і слово. І про поклик, що кличе тебе мама, і рідний край, не забудь. Коли ж відчуєш, що пам'ять твоя скресла, І здатна загриміти голосно, і зазивно, А де ніжно забриніти, То склич полки, і звели, щоб на кожне слово, На звук сідали вояцькі душі, І летіть спішно до Італії, летіть! Рідна пісня попровадить вас додому. Помоліться лише перед відлетом і мене згадайте. Я добра і світла сила, чуєте? Шкода, що не можу тут похвалитися, що котроїсь ночі я став свідком того моменту, коли італійські душі кружляли над вояцьким хрестом, готуючись відлетіти у свій вирій. Та крізь сон, крізь на вікно я чув мелодійний спів, що поступово віддалявся, поки врешті й зовсім не затих. «Полетіли твої таліці. перехрестилася полегшено моя Олюнька. «Щаслива їм путь!» Вона лежала перед вояцьким хрестом просто на снігу, який випав цієї ночі. Довга, розпластана до лілиць і роз... розкинутими руками сама була схожа на чорний хрест, тільки набагато масивніший, ніж той, що вкопаний над могилами італійців. Була відповідно до сніжного дня вбрана у чорній заяложеній фуфайці, грубій шалі, на ногах бурки, змайстровані з солдатської шинелі, взуті в калоші. Подбала й про рукавиці, рукавиці на ній солдатські з двома пальцями. Виглядало на око, що жінка наготувалася пролежати в снігу не коротку частину і мала, очевидно, в цьому потребу та обов'язок. Перед нею під Христом горіли встромлені у сніг три грубі жовті свічки. На їхній полумінці появся дихнути вітер і пелюстки вогнів були схожі на нерозквітлі жовті тюльпани. Я не відразу впізнав у жінці на снігу стару Яніну, що мешкала в Халопчині у заковулку обіч Кривчицької дороги. І тільки коли минав хрест, протоптуючи в снігу стежку, жінка підвела голову, потім оперлася на руки і спробувала звестися на ноги, я впізнав знайоме старече обличчя, скрикливо наквацьованими губами і бровами.